Fredagsfrallan, morgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Winn i FN Yeah, yeah, yeah oh, hej, välkomna, varmt välkomna till Fredagsfrallan Vi snackar säsongspremiär Det 4 februari 2022 och än en gång, alltså det är så jobbigt för Janne Hallman som hela tiden inser att han har rätt här i livet jag sa det tar två år innan den här pesten är över och det verkar precis nästan på dagen bli två år från när den här pesten startade så att vi snart kan börja leva ett riktigt liv igen hur främt är det, det måste man fira med lite punk ifrån vad fan ifrån Australien, varför inte det? You to the Friday brunch. Du lyssnar på fredagsbrunch. Nu lyssnar <laughs> ja, du på fredagsbrunch. Märker man att det är säsongspremiär, det är ju inte klokt. Ja, jag missar lite det var jag ska spela att grejer och altihopa. Sitter du och hostar vid landet mitt under pandemin? Ja, ja. men den är ju i princip över nu så. Det var bara fake. Ja. Men jag lever i alla fall. Ja, vad roligt att se dig, Anders. Hej på det. Ja det, samma. ja, det är samma. Du eh, nyligen fyllda. Ja, nu hade du fastställt inte fått. Så ja, fast för politik får man få hur länge som helst, kanske vet jag inte. Ja, det finns men kommunanställd, då hade du fått gå hem nu egentligen, va? Ja, då hade alltså. man förmodligen inte utskickat ja, dig, om tror jag. Va, vad tycker vi om det? Nej, ja, jag tycker det är fel. Eller hur? Jag ja, menar, tycker det är helt fel. Jag brukar säga det, eftersom jag har en dotter som är så brukar jag tycka att ja, det, det är också så här konstigt och definitionen för utvecklingsstör är att man ligger tre år eller mer efter sin egen årsmodell. Och jag tycker det är rätt spännande att vi delar in människor i årsmodeller. Ja. Eh, bilar funkar ju med en side-krockskydd. Ja, <laughs> 92 ja. ska krockskydd eller vad det är för någonting. Men, men vi människor är lite olika. Nej men det kan jag hålla med om. Men, men det här är en diskussion som pågår i samhället just nu med ålderism, att, det här, att man är liksom bäst före 47. Ja, <laughs> Sånt där. Ja, ja. Sen, sen är det ingenting att bygga på. Och om vi pratar om ett ämne då som, som ja, eller ett, ett område som du är ganska familjär med, eh, politiken, så måste man ju titta att det är ju oerhört unga partiledare vi har, i, överlag. På, eh, absolut, på eller riksnivå. Alltså, på eller? riksnivå, ja, eller? ja, det måste man säga. Och, eh, Finns det partiledare på lokal nivå också, menar Ja det ah, finns ah, någon ah, i alla fall Ja men det finns det ju men, ah. men på riksnivå håller jag med det, det, De är anmärkningsvärt det är unga Och är välutbildade skulle jag vilja säga Över hela linjen då Men kanske inte så mycket Livserfarenhet som vi eller har nej. Nej. Fast det kanske Det känns ju som att politik är ju liksom en karriär Numera, alltså det, det är liksom ett yrkesval Att vara politiker är ett yrkesval i många och mycket Ja det finns de alltså. som bestämmer sig tidigt men de blir sällan bra Ja, men så är det ju. De, de, de, de som, som har någonting att, att bottna i. Och det hade ju du när du gick in i politiken. Vi ska prata lite om det också sen. Men du, eh, jag släpper inte riktigt in det än egentligen. Det är bara, jag bara hälsa lite välkommen så här. Ja. Mm, tack, ja. eh, för, för eh, jag, jag lyckades ju spela en låt till här ja, som jag tänkte jag skulle spela. För nu det mest intressanta nu... Gillar du David Bowie förresten? Mycket. Ja, det här är grejer som är postumt utgivet. För tio år sedan lirade han in det här. Men det blev aldrig utgivet. Men nu, nu ser man att man kan känna det på en död. Så, så, så därför. Men det är faktiskt jävligt bra. Eh, albumet heter Toy. Vill du snappa på den här låten? Kanon. <skratt> Listen to the Friday brunch Nu lyssnar på Sannoliken och det där var David Bowie ja. Nu lyssnar vi på fredagsfrallan Det är valår i år Så att i, i år ska, gäller det att hålla sig framme Om du är sugen på att få någonting För då tror jag i år är de riktigt imiddelade Verkar så i varje fall Och så säger vi grattis till Anskar och Anselm Som har namnsta idag Anskar och ansa. Ja, okej. Okay. Eh, villande vet att det är temadag, vet du varför temadag idag? Håller du reda på sånt? Inte en susning. Nej, det är vargens dag idag. Det är det? Ja. Det är en sån där. Det är verkligen en, en delare. Absolut. Antingen är man för eller så är man emot. Mm. Jag, jag har liksom ingen åsikt. Nej, jag för. Ja, jag, alltså jag, jag, jag, jag vet inte. jag nej men jag, jag tycker att jag inbillar mig att de fanns före oss. På något sätt det så, ja. Det det. ja. Sen Och är det... de är inte så många heller? Nej, de är Nej. verkligen inte många. De är ungefär lika många som folkpartisterna. Nej, jag skojar bara. De finns ju inte längre i folkpartisterna, så det törs man ju säga. Eh, eh, det blir pannkaka det där, jag ber om ursäkt. Eh... Du, du har sett hennes sms, det var ju det. Det blir ju ja. Ja. Mm. ja. Men det är också världskansedagen. Det, det är däremot jävligt många. Så det är fiffan. Eh, 91, vet du vad som hände idag. 91, vi där Politiker politikersvängen, Det var ett viktigt datum, 91 faktiskt. Nej, Eller viktigt vet jag inte ännu var. Då bildades ny demokrati. Ja, det var ju viktigt, typiskt. När gick de bort? Eh, 2000 blankt, va Försvann ja, de helt och hållet. de höll, ja. höll ihop i nio ja, år. Ja. Alltså. ja. Ja men det är ju ganska imponerande ja, ja, och, man att, och dessutom att de kom in Ja med den laguppställningen Ja man vi snackar 91 Och de kom in med 25 riksdagsmandat 94. Mm. Det är bra marscherat Ja det får man lugnt säga ja, det, det skulle KD behöva lära sig De fick hålla på och länge innan de kom in Ja, ja. Okay. Inga kommentarer. där. <laughs> och vet du vad som hände 2004 i Du det här, du du trodde visst inte att du skulle komma på förhör, men nej, det var ju inte avsikten. För allra hade man fått plugga in någonting, men det <laughs> hände väl mycket 2004 antar jag. Ja. Ja, ja alltså, jag mer och mer, mer och mer så blir jag liksom funderar för det här för det, här, det ni, 2004 hände någonting som styr väldigt mycket av våra liv idag faktiskt. Ja, det är väl med IT att göra. Ja, det är det faktiskt. Ja. Facebook det det, Facebook, den är så gammal alltså Facebook ja. grundades och det var ju egentligen ska vi se om någon vän av våningen så att det fanns faktiskt ett, ett förstadio som Face Touch eller något sånt där också innan så här. men Facebook grundades 2004 och det är ju kanske, det är väl kanske den största påverkaren vi har mm. eh, alla kategorier och det är bara vi ja, det, det, är, ja, vattendelar ja. tror jag ja men verkligen ja, ja. Jag, jag, jag kan ju inte skylla på att jag har fått gamnacken <gör> genom Facebook <gör> genom att sitta och titta ner i telefonen. Den hade jag innan. Men jag tror att eh, överhuvudtaget vår ana, anatomi kommer att ha förändrats lite sedan 2024. Vi går ner och tittar ner. Det är ganska spännande när man kör bil och ser hur folk ut och går. Ja, och så, eller kör bil. Eller kör bil, ja. ja Gud ja. Men det är ju inte du väl andra, eller? Nej, definitivt inte. Nej, det är bra. Det är klokt. Jag har ju lite mer förmåga sådär. Men, ja. men, men visst Men du, det är faktiskt inte därför du är här För, för det första, jätteroligt att se dig igen Det har jag sagt kanske du, eh, Mitt under Mitt under mandatperioden eh, Så väljer du att Flagga för att ah, men nu, nu, nu, nu, nu rullar jag ihop mm. min, mitt, mm. eh, min kommunalrådsmatta <gör> Eller vad det är för någonting ja. eh, Vad var anledningen till det då? Ja allt har ju slut naturligtvis men jag, jag tyckte att om jag ska vara just mot omgivningen och mina eventuella efterträdare så måste man göra det i tid och ja. den tiden infann sig eller man säger lite slavigt så att ska man sluta ska man göra det i mitten av en mandatperiod. alltså så att det finns en möjlighet för någon eller ja, så. att kliva in i skorna och, och, och i det här fallet så blev det då i september 2020 för att sen började budgetarbetet för 2021 och, och för påföljande år då skulle, kände jag att då ska inte jag vara med där och komma min bistom och min klokskap och, och sabba för dem som, som ska sköta det där sen. Så det var jätteenkelt. När jag väl kom till insikten, för det ja. var det som det tog ju lång tid i och när, när började liksom processen? Ja, det började nog redan vid årsskiftet där, så jag hade ju ett, ja kanske ett halvår på mig att fundera på om jag gjorde ja. rätt eller fel. Eller, ja, det, man var ja. ju grunna naturligtvis. Ja. Vad jag ska jag göra sen då? För jag kände att något måste man hitta på. Ja det är klart. Uh, men, uh, men det växte fram där på något sätt och uh, så när jag var klar med den där processen då var det liksom ja, inga känslor ska jag inte säga för det är klart det är vemodigt att lämna en massa kompisar ja. eh, som man har jobbat ihop med oavsett partifärger naturligtvis men, men, eh, nej, men det, det, det blev så jag tycker det blev bra ja. tycker jag faktiskt ja. jag ångrar inte det och du tillträdde som kommunalråd 2006 va? Ja, Efter ja. valet 2006. Ja. Så att det är klart att du satt ju inte en jättekort period. Det kan ja, inte nej, nej utan det blev ganska ju en 14 år. Ja, det ja. är ju egentligen för länge. Är det där? Ja, det ja. kanske. Jag vet inte. Men de ville ju ha mig så vad fan skulle jag göra? Ja, ja visst. Det, och det, det var ju ett jävla dream team där vet du, med Holmbom och Råger och ja, det var mycket ja, grabbigt var det grabbigt. Jävla första kedjan, eller hur? <laughs> Ja. ja, men vad tar du med dig från politiken då? Alltså, eller vad tar du mer dig från ditt kommunalråd? För jag, jag inbillar mig att du fortfarande är Är du politiskt aktiv fortfarande? Eller, eller är du medlem i partiet? Mm. Men ja, medlem i partiet. Är det så. det som är ja. grejen liksom, eller? Nej, sen tycker jag massa, men, men jag är Aha. inte aktiv. Nej. Nej. Men okej, vad tar du med dig från politiken då, om man säger så? Va, va, Nej, men det är ju lite som äh, Alltså, det är ett lagspel Precis som all idrott. Jag sysslar med just för stunden i alla fall Och äh, Inser att man kan inte vara överens om allt. Men just det är ju styrka på något sätt i politiken. Att man inte är överens. För om man är överens om allting. Då blir det jävligt urvattnat på något sätt. Ja. Eller väldigt spetsigt och ja. väldigt kontroversiellt. Men är man oense. Då, då tvingas man ju på något sätt att hitta lö För man måste ju ändå framåt. Det inser ju alla. Ja. Så, så det blir ju ofta... Man måste komma till beslut. Det är inte alltid de bästa förvisso, men, men det blir någonting av det. Ja. Ett nej är ju bättre än ingenting, eller ja. vice versa. Så det är ju ett riktigt lagspel, det måste jag säga. Och jag hoppas, att man uppfattar mig som lagspelare, jag tror att det är många som tyckte att jag drev frågorna helt ensam. Men, men verkligheten är ju inte så. Alltså jag tror de som har insikt, vet man. Ja, de, de som ligger i det naturligtvis. Detta, sagt, men de är så, utifrån, ja. eller en del utifrån, tror jag tänkt att han är ju fullständigt maktgalen, men, ja. men det var ju aldrig egentligen. Villander blir kvar på tronen eller något sånt där? Ja, men det är ju sånt man får ta naturligtvis och då lider inte jag av, för man inser ju när man sitter där att man får ju ta mycket eh, obefogad skit alltså. ja. så är det. Rune Backlund vet du, den goda oh ja, centerpartisten oh ja. han, han, han, han är vid ett samtal med honom så, så, så sa han det rätt bra, han sa, jag får, liksom, varför blir du centerpartist? Ja, så han, men det, de, de flesta frågor samlas i mitten. <laughs> och han har ju ja, lite rätt i ja, det ja, på något ja, sätt, faktiskt, För, ja. för det, politik är ju väldigt mycket att kompromissa, att komma Exakt. överens. Ja. Och det är inte alltså, politik. Livet är väl mycket att komma överens och att ja, kompromissa. Överhuvudtaget, ja, överhuvudtaget. Ja, ja. Annars ja, ja, ja. Så skulle man ju gå vara ganska ensam på sin nej, vandring. Nej, även om du skulle ha egen majoritet så innebär ju inte det att du bara går fram som en För då har du ju ett stort parti eftersom du har egen majoritet. Ah, ja, och, ja, men, och inom ja. dem... Stora grupper när man inte överens, är överens särskilt ofta nej, heller, utan ja, man tycker olika. Så där måste man kompromissa också för att ja. man har varit. Så att visst, nej, men det är, man möts i mitten och det är en jävla massa kompromiss. men det blir rätt bra slut. Ja. Men, men vad har varit jobbigast då under de där åren? <skratt> du är inte en sån som <skratt> brukar fokusera på jobbet, <skratt> men om, vad, vad, vad har liksom varit, jobb, vad har varit jobbigast under åren? För det, ja, det av, så av? Påhopp och sånt Rinner det av det? Ja, det börjar jag inte om. Jag håller mig undan eh, digitala medier Aa, så så Aa, det är du kass på. Eller jag läser inte. Ja, det, jag har kast på det och det är medvetet för jag, jag inser att jag ska inte läsa sånt för då har man ju kanske slutat långt tidigare. Aa. men nej men jobba så det är klart när man har kärva tid ekonomiskt som inte är Thanos fel utan det är världen som ser Aa. ut som vi gör du måste hur ont än gör rationalisera i verksamheten och det kan ibland innebära att man måste göra så av med folk det är ju naturligtvis det, är ju det värsta som finns för en ja, arbetsgivare ja. för det är ju ett, ett, liksom ett litet tecken på att arbetsgiv som arbetsgivare har vi misslyckats här eller som företag vi har inte sålt ja. tillräckligt bra så vi måste göra oss med folk då ja. blir det ju någonstans ledningens fel ja. kan man känna. Ja. Det, det, det är väl egentligen det enda som jag tyckte var känslomässigt jobbigt att veta att man kanske inte ser ansikten framför sig men man, man plockar bort några människor ja. och deras liv förstörs och Ofta sitter de i något nytt som tur är i det här landet men, men ändå så är det ju en, en ja. chock att bli uppsagd, det, det inser ja. jag ju. Så att nej, annars ingenting. Har du gått på några riktiga blåsningar då? Förutom, <här> förutom puttus? Ja, det vet jag inte. Gjort. Inte någon riktig blåsning kan jag inte påstå. Ja. Nej. Jag vet ju. ja det är ju putta när du åkte upp med tårta. Ja, alltså den är ju så otroligt romantisk. Jag hade en, en kille som ringde och eh, berättade att han hade blivit utsedd till eh, FN, eh, UNICEF-ambassadören och sådär. Ja, just det. Ja. Jag tyckte, och det var nästan, det var nog min första, definitivt mitt första år. Kanske rent till första månad och ja. jag tänkte, fan vad coolt alltså, ja. en kille i tan. Och så jag, jag var, var, ja, vad jobbar du? Jag jobbar uppe på... Vad heter den nu? Men de lämnar och Jag åker väl upp en dag och Mossar på den. Mm. Jag kommer dit. Och det var ju ingen där i Det var bara personal. Och Jag undrar lite. Man putter var det här. Han är inte här just nu. Och jag tänkte att jag skulle gratulera honom. Han har blivit ut. Eh, fått en väldigt fin utmärkelse. Ja, och sen, ja, ja, säger hon. Och eh, lägger till. Förra veckan var det en kock hos Bill Clinton. Så... Men, men jag lärde känna putter jag var bjuden på hans 40-årsfest vi hade alltså det nästan 40-årsfest mitt på dagen det, och i de sammanhangen så dricker du inte mer än vatten och klockan det är fantastiskt för att jag ska sig på alla var ju stenhöga på något sätt men så jävla gulligt och, och kärleksfullt så Nej, han fick min Matt som present. Den sista här i då efter nio år. Den, för han, var ju, han är ju riktigt hocke på Det är otroligt ja. häftigt. Ja, och jag är så glad, inte minst för den gruppen under eller LSE som fått alltså det att, att de här att pandemin släpper. För de ja. har fått ta väldigt mycket, mycket stort ja. ansvar. Ja. Eftersom många av de här <coughs> fantastiska människorna är ju väldigt fysiska exakt. Och det är klart att äh, i den tid där vi har liksom lärt oss att vi ska hålla avstånd till varandra så har det varit ännu jobbigare ja. för oss ja, att, ja. Så att det, det. Ja, det måste det, det är en väldigt söt historia. Han har ju dessutom turistbyrå hemma. Ja, ja, så, ja. Att, så att, han har ju till och med du, jobbat på tror jag, direkt och praktiserat där. Ja. Och sådär. Så han, ja, jag fick ja. en neurofil då så hade han gjort en tavla. Ja på stadshuset och ja. utanför står du två killar och håller i handen det var han och jag ja. och så berättar han att jag ska ta över efter dig så du vet ja det är, det är, ja, ja, det, det, det är en, en av de fina historierna faktiskt. men du, egentligen så är det ju här egentligen är det här inte, inte för att du inte för din present i Putte på hans 40-årsdag men, men mm. din matchtröja där det, ja. det är ju någonting, det är lite där vi ska landa idag ja. tänker jag då, ja. Ja. för det kan ju vara lite kul då för egentligen är det så här, du är 67-bass nu Mm. Ursäkta, man ska inte nämna Jo, det ska man, men så håller det helt okej okay. Så egentligen borde ju du nu liksom Mata änder Och pilla i naven och... och släktforska borde du göra vid mm. Det är ju sånt man ska göra Ja, eller hur? Ja, du har ju vilka fördomar jag odlar ja, Men jag tror att det här har att göra med att När man själv var grabb Då var någon som var 60 plus Jävligt gammal alltså Ja, oh. Fanns det, så, fanns det så gamla tänkte a, a, man ja, näst, eller hur ja. va? men så, så är det ju inte nu Nej, alltså, definitivt inte hur, hur, om, du skulle liksom, om du skulle backa tillbaka till din egen ungdom mm. och så skulle du säga titta på dig själv nu med dina ungdomsögon och så skulle du sätta en ålder på dig själv vad skulle du ha för ålder idag 25 ja men visst är det så ja, det, så, så är man i huvudet ja, men sen inser man ju när man går upp på tennisbanan att det, det, det, det stämde inte riktigt ah. Men du, apropå tennis, såg du finalen? Jag ja, mig. magisk. Absolut, magisk. Alltså, vilken ja. fighter. Ja, ah. bägge två. Alltså, det är en av de ah. bättre finalerna jag har sett. eller bättre tennismatcher. Jag har ah. sett alla kategorier. Så, ja, nej, det var häftigt. Hur hinner de? Ja, det begriper inte jag. Vi, man är lika förvånad varje gång. För det går fort. Alltså, bollen flyger med 140-150 km i timme fram och tillbaka. Från mm. hörn till hörn. Så, ja, de måste ju de måste ha någon kristallkula De måste ju se innan. På vinkeln på rack eller ja. fot, fotinställningar bollen måste komma där för annars går det inte. Men jag tänkte på det för jag, är inte, jag kan inte säga att jag är inte så där <gör> jättefrekvent, alltså idrott för mig sport för mig är ju liksom schack för öppet fönster gillar jag, så där liksom ja. men, men, men, men, men, men, men så jag har inte tittat på jättemycket tennis men nu, nu liksom det här tänkte jag, det ska jag se för det är lite spännande det här är, och, och det jag slogs över det var liksom och det kanske är för att jag inte har sett på så. fan vad de låter för var det bara Ginny ja. McConaughey som lät. Ja, det stämmer. Ja, det det, det, det. Men nu låter alla liksom. Ja, och ibland så konstaterar man ju eller noterar att om en låter så är det inte längre in den en annan låter heller. Ah, okay. så att det har en ut av ja, lite så men, sätt, så. men att de gör det att de, de tar ju i hundra hela tiden. Liksom. Det är inte som det är spelar man Stor och slår tio över nät. Liksom. Ja, men de upplevs ju som ja, fjorta idag. Ja. Snabbt var det på den tiden. Ja. Men, men idag är det ju motionstennis jämfört med ja. det man håller på med. Så är det ju all idrott i sig. Ja. Om man kollar när De åker upp för ja. Kevin and Casey ja, ja. i stort sett. De ja. springer ju fan upp. Alltså. Ja, bra ja. ja. ja. Men det var ju inte tennis vi skulle snacka om. Utan vi ska ju faktiskt äh, snacka lite hockey, tänkte jag. Mm. Äh, men äh, Elvis Costello har släppt en ny låt. Eller ett nytt album till och med. Låten kommer här. Vill du snappa den först? Seen you come before, before in courtroom sketches. From a booth in the corner, from a different perspective, where a man plays the fool or a private detective. He wrote a name out in sugar on a farm bike a counter. You, you could, could be, be the, the game. game that captures the hunter. Went out for cigarettes as the soundtrack played. Don't the us. Let me check the script, check the continuity. You will be up on the screen for eternity. The bell pod will spit That look, that's it. Take a little pill and you will get over it. The light will hit you if you drop. And the camera walks us through into a lonely road With a one-hit wonderless And he says, action, and there's a take You are my most beautiful mistake She left the tip in the jar And her notes at the door It said I'm going away, I won't be back anymore if the call should come later to compute my sentence Dance a little Jake from my repentance Dance a little Jake from my repentance Dance a little Jake from my repentance i Periantai Du lyssnar på Fredas fralla. Ja, jag men alltså det gör och i studion sitter Lars Anders Einar Villander, va? Mm. Men du, det här var ju spännande. Född 55 i Örebro. Ja, det var fan vad du har läst på alltså. Vad ja. fan är du nerking? <hör> ja, alltså om jag träffar någon som är från Örebro brukar jag avslöja att jag är född där okay. men jag var inte tillräckligt gammal för att förstå att jag bodde där för vi flyttade efter ett år ja, mm. för du har ju inget sånt gnäll i det du är så Du sån Kronobergs gnäll då ja möjligen det då <laughs> <laughs> Nej men det är faktiskt så. Men du, är. Vad häftigt Du har en Wikipedia sida. Vet du vad Wikipedia är för någonting? Ja, mm, jag vet jag. Du ja. finns på Wikipedia. Okej. Okay. Ja, jag har inte tittat på. Det betyder att du är, liksom, du är, en, du är en viktig människa ja. Ja, ja. Och, och, och då, då står det så här till exempel då va? Det är en svensk krögare. Det är det? Ja. Politiker i någon situation inom, inom parentes moderat och före detta ishockeyspelare står också. Han var ordförande för kommunstyrelsen i Travans kommun från 2006, då han efterträdde Hans Rosén mm. till 2020 då han efterträddes av Mats Holmstedt. Anders Vilander växte upp i Torpsbruk, Alvesta kommun, Småland. Han är ett son till förmannen Einar Vilander och Karin, som var ogift Gustafsson, står här. här. Mm. Jävligt bra föräldrar hade du, va? Ja, vad ja, sa du? hade jävligt bra föräldrar, hade du inte redan? Ja, hon ja. gick i bort jul då, min mamma. Ah, så Nyligen, ha, ja, Ja det är taget. Ja, ah, vad tråkigt. Jag beklagar. Mm. Och sen, ah, det är så bra. Jag brukar, jag brukar när jag är ute och prata om, om uh, Tranås ibland, eller om, om ledarskap och så, så brukar jag nämna dig och så brukar jag säga att det är viktigt att man har modiga politiker. För det tyckte jag. Jag tyckte att Du har alltid varit en modig politiker. Och det tror jag är viktigt för alla, förutsättning för alla kommuner, om man vill åstadkomma förändring. Men alltså, det, men modet var egentligen inte Anders Villanders största tillgång utan det var när man ringde upp folk och sa så här: skulle du vilja träffa Mats Villanders brorsa <laughs> och de svarade ja så fick de träffa av avdankad lätthaltande hockeyspelare istället men det funkar ja. Ja. Ja, han var lite jällak men du, du var ju du, du började hocken i Alvesta också va? Ja. Och du är, är, är sådana som man spelar forward heter det det? Ja, ja, nej, ja var... alltså när man var liten så spelade man ju överallt utom målvakt så men, men egentligen var jag ju back i Alvesta och sen kom jag till Jönköping Efter fyra år i Alvestas och så blev det ju omskolat till Fåvard i Jönköping Det okay, var det där du började som Fåvard ja. Och då lirade HV i Division 2 till och med va? Ja, det hette ju så på den tiden. Alltså det... det var ju allsvenskan och sen Division 2. Ja, just det. När man gjort om systemen efterhanden. Men, så, att, men vet du, <hör> så, det, så när det blev Division 1 så var det ingen uppgång utan det var ett namnbyte egentligen? Det var ett namnbyte, ja. Ja, okej. Okay. Och då lirade, vi stackar 70-tal nu va? Ja, 73-78. till Fem säsonger. Men du, ja. varför blev det inte tennis för dig då? Ja, jag, var, jag kände alltså, dels var det inte tennisen. Jag växte upp eh, samma det? generation som Björn Borg och ja. Och innan dess var ju tennis en, en tyckte jag, en ren sport egentligen. Men, ah, okay. Och där har jag blivit sig inga problem med. Men, men det kändes inte att som att det moderat, passade mig. Du är moderat. Ja, så det hade väl varit tennis egentligen. Oh. Men, men Björn Borg tog ju tennisen till nya nivåer. Det gjorde ah. han ju parallellt när jag spelade. Men, men det var ju bara han. Ah. Och, så jag var ju lite för tidigt ute. Så jag... jag Nej, hockeyn blev ett ganska enkelt val faktiskt ja, Jag tycker jag var bättre i hockey dessutom du, såg, du, såg du någon sån här tidig match med, med uh, Björn Borg? Alltså någon sån här typ Karanka Cup eller någonting. Ja vi spelade ju mot varandra alltså, ja, ja. Spelade du ju mot Ted Gärderstad också? Ja, han var otroligt lovande Fattar det tycker jag, ja. jag är så fränt alltså. Ja han var jävligt och de, duktig Och de var ju liksom om varandra utseendemässigt också Jön och Teddy, ja, ja. ja. Du också de var så, ungefär lika bra. Så här skit långt var så här? Nej, Jag har ju krullit hår så det, hade det varit långt på den tiden så var det nog först i Sverige med, med sådana här ja. så, och nej, det hade jag inte. Piskande då av Björnare? Ja, men det var ganska jämnt var det alltså, så ja. jag kände mig inte helt utspelad. Han vann ju. Ja. Det var inte frågan om det så alltså, det var inte nära att vinna. Men, men äh, ja, nej, det var, men det var, det var kul. Hur, men, var, hur många år skiljer du mellan dig och Mats? Eh, nio. Ja okej okay. så, så satt han då? han satt inte ens på läktaren och kollade han var nästan för liten för det då. Ja det, nej, han satt nog för mamma och pappa satt ju där ja, så då syns var syns han tvungen ja, var med ja, eller det, också stod han ja. mot något plank och slog bollar. Ja. det För ja. ja. började tidigt också då, ja, Han började tidigt. Han började Nike i vagnen i storset ja, okay, ja. Ja. ja. men då, då okej. Okay. Okay. <coughs> för det är lite roligt sådär. För du, du, du, du, du är ju en bollsportsfantast och är ju ganska duktig på bollsport. Alltså, ja, eller? hyfsat. Lite ja, över medel, ja, säger vi då. Ja, mm. ja. Du är så. lite bättre än vad jag är. Ja, det, ja, det är väldigt i golfen. Vi är jämna då möjligt. Men annars, ja, men annars så tror jag det, ja. ja verkligen, sannolikt. Ja, men men då, då, då... På den tiden var det kanske så att man sysslar med flera idrotter samtidigt. Man var inte tvungen väl. Alltså Nej. Nu ju, ska man ju vara spets välja så tidigt. Ja, det är ju helt fel. Ja. Alltså de föräldrar som tänker så, de gör sin sin dottersonen jättebjörnchast. Also alltså du, du har inte, om du satsar på en idrott redan från 10, 11, 12 års ja. ålder, då tappar du mycket av den där gratis motoriken som du får genom att utnyttja ja, och, okej, och spela flera ja, sporter. Okej, då. Ja, det så, var så. intressant att du menar liksom att det finns en sån. Ja. Att det var så andra typer av motivation. Ja, och och, och fråga du, jag har ju sett intervjuer med Mats Sundin, Peter Forsberg, min Lillebo. Alla säger håll på med så många sporter du kan så länge som möjligt. Uh -huh. Välj inte för förrän du verkligen känner. Alltså 15, 16, 17 till och med. Uh -huh. Kanske inte 17 men 15, uh -huh. 16. Fast nu väljer man ju vid 12, 13. Ja jag tycker det, det, det Man gör ju som man vill men jag tycker det är dumt. Uh -huh. Vänta. Men du vet bättre... Hockey då? Men Alvesta var en ganska stor... En ganska ja. stor hockeykommun va? Ja, det är en riktig kultur när det gäller ishockey i ja. Alvesta. Det har liksom... många spelare och ledare. Är det Bruks? Jag tror det. Ja, det alltså, är lite det åt det hållet. Så. Det var det man sysslade med. Ja. Fotbollen var inte på någon hög nivå på den tiden. Jag vet inte hur det ser ut idag. Men, men det, det var liksom hockey som gällde. Ja. För det var det. Ingen, fanns ingen i kultur det Inte någon där, alls, nej. nej. Det var mer veckor då. Men i Alvesta fanns ju ingen band. Utan det var mm. Vintersport, det var ishockey. Ja, och där blir du ju A-laget kom du med 69 någonstans. Ja, jag alltså. var bara 14. Jag gjorde debut i... Alltså. Ja. Alltså. ja, det måste ju bli det. Verkligen. Och det var man ju sjukt stolt över. Jag tänkte, alltså. nu ska man fan gå in och visa. Jag vet första matchen, jag åkte på någon i Växjö-lejkis heter de idag, Östers alltså. i, heter de då. vältränad senior. Alltså, det gjorde jag. tänkte, nu gick alla ben i kroppen sönder. <laughs> Han rörde inte en min och jag ja. hade så jävla ont från huvet i tona så det var ju en kolossal omställning. Så man insåg ja. ju när han spelade inte minst styrka. Ja, ja, då försöker man försöka hålla sig undan och åka undan. Ja, ja. ja. ja. Så att, nej, men det var ju men du blev inte avskräckt i varje fall. Utan, nej, nej. Man var ju för dum för det. Vet du. Man skulle ju in och köra igen bara. Ja. Men hur, hur, hur, tänkte du då? Tänkte du då? Jag ska bli hockeyproffs. Var det det som var? Nej, det fanns inte på kartan. Det, var, alltså, det fanns ju egentligen inte på kartan, Nej. även om jag hade velat. NOL var ju någonting som man visste fanns där borta, men, men man var ju inte alls lika upplyst av förklarliga skäl. Och det fanns ju heller inga skandinaver i NOL utan det var ju en ren inhemsk liga. Men nu, i, i, i Alvestad lirade du fram till 73, 72-73-säsongen. Ja. 72, 73 säsongen. ja. Så blev det, vad, vad hände sen blev det du värvad då? Eller, eller? Ja det kom ner några gubbar som Mats brukar säga. Ja. Jag satt sig vid köksbordet i Torpsbruk. Ja. Och förklarade varför jag skulle spela i, i Jönköping och inte i Växjö. För Växjö ville ju att jag skulle gå dit då. Men, men jag gillade tränaren som var med. Och även styrelseledamoten. De var, gjorde ett jävligt bra och, och liksom genuint intryck. Och förklarade hur de... För mamma och pappa då. För jag var ju bara 17 år. Hur man ja. skulle... Hjälpa mig på taven med lägenheten ja, och skolan ja. och alltihopa det där. ett ganska gott förtroende för dem. Och det fick mina föräldrar med. De tyckte ju det var skitjobbigt jobbet. jag skulle flytta hemifrån redan. Ja, alltså redan ja, alltså, man får väl säga så att de som är 17 år idag de är nog fan mer mogna ja, ja, än ja. som är sjutton år och 73. Det är ju som två men, skilda världar. Men den som blev gladast när jag flyttade var ju det var ju min yngste bror Mats som då fick eget rum. Ja, oh, just det. Ja, han var bara jublade. Yes! Eget rum. Äntligen. Så han tyckte det var skönt. Men uh -huh. nej, och det stämde. Jag hade rätt. De var väldigt välkomnande och ja, tog hand om det. Ja. Men då, då börjar jag då börjar karriären i, i, i, i HV. Mm -hmm. men, då, men du var ju fortfarande i skolålder. Hur, hur funkar ja. det då? Ja, ett år på skolan där, på gymnasiet. Jag hade ja. gått ett år i Växjö och sen ett år där och sen var det ju, då fanns det ju något som heter Lumpen. Ja, just det. ja Då gjorde man den och fick ja. lite fostran där och mat och, ja, just det. <laughs> och lön och, och grejer. Gre vad, vad, vad, vad, vad gjorde Lumpen någonstans? Det var Prasex i Jönköping. Ah, okay. ja. så, så, så då kunde du vara med på hockey? Ja, och ja vi och var sånt sjukt också. privilegierade för befälen var ju hockeyidiot allihop. Ah, alltså. ah, okay. Det var ju permission hit och dit. Och Fick fixa lite biljett ibland och Det är ju så det funkar ja, i samhället Men ja, ja, ja. nej så det, det var ju, det, Lumpen var inget hinder nej. Jag tyckte tvätt om att lumpen var jävligt kul Och alltså. Ja Du är en liten stridig ja, ja det kanske är kanske det bottnar Nej men, men man fick ju lästa hänsyn ja. Hållat ordning ja. och ordningen redan ja. Det lyser med sin frånvaro idag tycker jag Ja det, det gör det faktiskt Jag fattar inte riktigt hur det funkar idag alltså, Har vi allmän i igen eller, eller frivilligt, då. frivilligt allmänt. Ja. allmänt frivilligt ja, nej, ja. ja Det ska vi. Det ska vi. Det är stundt, jag kan tala om för det. Om du undrar var någonstans ryssen kommer dyka upp i varje fall, så kan jag tala om för det har jag jävlar med uppgifter på. Eller buksar. Nej, i vetenskap. För just nu så skjuter de som Dårar från det här Karlsborg Varje dag Mellan 9 och halv fem Och det dånar så att det skallar i rutorna Hemma i Linnefors Nej, så. Ja. ja men sen, Gå upp och titta på FNVs hemsida för ni ser hur de håller på att förpesta Det absolut viktigaste vattendraget vi har här ja, Det här är ju ja, Gruva, det är ingenting ja. mot Vad, vad, vad... De här minikrigarna Håller på med Men så ryssarna måste ju dyka upp någonstans där Jag vet inte fan någonstans Kanske norr om Visinsö kommer att landa på något sätt det, det de flesta av de där militärerna har missat Är att ryssen har redan dykt upp här för flera år sedan Titta vad som hände med Coop Titta vad som hände med Kalix kommun Alltså det är den typen av krig Som vi måste skydda oss imot eh, Nu gick jag gång på det där vet Helt kast ja oh, Nu är vi nere i Jönköping Eh, och då, då HV var ganska nybildat egentligen, det hette ju 71 mm. någon anledning ja. ja, den var ju en purfärsk förening men... Men det en Var det en sammanslagning? Eller? Ja, mellan Husqvarna och Vätesnäs som, ja. som hade funnits länge då naturligtvis ja. så det finns ju en, en genuin lång historia om hockey där nere ja. så är det ju, fast det var en massa småklubbar då som gick ihop och blev HV71 eh, Ja, sen är ju succén från det datumet ett faktum ja. kan man säga men du, du, du, du um, under de här åren i, i Hovet så, så gjorde du en del tog du en del poäng också, eller? Ja, ja det är klart. Man spelar i forward så gjorde man inga poäng. Det hade man ju inte fått spela kvart. Nej, så är det, klart. det är ju så det funkar. Men, det, men uh, 78, <kör> Ja det var sista året, va? Det var sista året, ja. ja. Man bytte träna och den, den inget ont om tränaren i sig men det var inte riktigt min filosofi nej, uh, nej. så jag bestämde mig för att jag lägger ner. Jag jobbade som resande säljare och då det gick inte att kombinera ishockey 7-24 som den tränaren tyckte man skulle göra. Nej. Uh, oh. Så det blev ett år var det tänkt i Tarnås, men det blev ju nio säsonger ah, till. Där det. Så, och det är kanske mina bästa hockeyår. Flyttar du till Tarnås då? Nej. Ja, inte första året. Men, äh, men sen flyttar, så det var där någonstans, du flyttade 80 flyttade du till Tarnås. Ja, ja, typ 79-80 ja. ja. mm. oh. Sen där är man en genuin Tarnåsbro känner jag mig som faktiskt. Mm. Ja men det är lite för för då tänker man så Anders Villander han fanns förr här liksom på den tiden då det hette till dem jag hette Lövs då. Det jag eller Ja, det var, ja, eller, <laughs> det var <laughs> i man, alla fall innan mobiltelefonen ja, brukar jag säga. Ja, just det. <laughs> ja. Ja. Men men men då då kom du lite som kung då eh in till till Taif. Ja. Ja det kanske någon tyckte, man, man var ju från en nivå högre och det är klart att det första året det blev eller? ju lite, man var lite snabbare men sen, uh -huh. sen inser man att man kan ju inte åka och spela i sin egen värld utan till och med har ju förstått att det är en, en lagspot uh, just det. Uh -huh. så man får ju anpassa sig men, men visst, det, det, nej men det var kul år det, väldigt kul. Men nio år, vad, ja, så du... när, vad, vad, när gjorde du den sista säsongen då, vad blev det då? 86-87. Ja, ja. Ja, ja, och 87 Sen är det väl 20 år och i veteranhockey men det räknas ju inte liksom. Nej, nej. nej. nej men det var ju med på alla. Fast, fast, fast det är ju ännu nej. hårdare egentligen ja, så? på något sätt. Man är ju fortfarande 20 i huvudet. Ah, eller hur? Det är ja. lite som ja, Liksom Två stycken stretch och sen ja, ut på isen. Liksom. Ja. Ja. Under, under, under under dina hockeyår, då, vad har du haft för Fridolph själv då på, från, från isen? Egentligen ingen så, utan det är väl mer hockeyspelare som person eh, vad skulle det kunna vara? Honken, typ. Aha, okay. För att han var så jävla, eller är, jag träffar honom fortfarande, Aha. men alltså sån sjukt ödmjuk, genuin person. Aha. Snäll, omtänksam. Trots att han är ju, alltså, en av våra nationalidåren i Aliso och han skulle ja. kunna bete sig hur som helst och ja. få ja. acceptans. Här men... snackar man om en kille som stod utan stod... mask. Alltså. Ja, ja, herregud. Han ja. var ju ja, stenhård. Men, men alltså, ja, som person så är kanske det är han. Ja, Okej, okay. ja, vad kul. Ja. Ja, jag såg en bild på honom för... för um... Inte så länge sen. Han ser fan likadan ut. Jag alltså. ser likadan. Om man ser ut som en vindruva för så lite mer som ett russi nu, men det har vi ja. mer med åldern ja. att göra på de sättet. Nej, han, han är stilgång. Vi spelade golf bara för några veckor sedan. Ah, okay, här nu. Ja. Ja, ah, ja, häftigt. Men så, sen snabbspolar vi lite nu, då. Ja. Och sen eh, är vi där i eh, slutet på 2020. Och, och, och du eh, lägger vet, ordförandeklubban ordförande klubban på hyllan i eh, politiken. Och, och går hem. Mm. Och så sen ingen telefon eller? Nej, när jag ja? gick hem så hände ingenting. Ja? Ah, Stendött. Visst, visst är det, visst ja. är det, helt, det är helt galet? Man jag hade ju så mentalt ställt in mig på. att alltså, Nu ska jag ge mig själv sex månader. Och inte göra någonting. Ja. Utan man måste ju passa på att vara ja. ledigt ja. nu då. För jag insåg att det kommer säkert förfrågningar till höger och vänster. Men, ja. men äh, <hör> alltså så tyst. Det var nästan otäckt. Man ja. gick ju och kollade. Fan är det något fel på telefonen ja. eller? Ja kompisar ringde ju som vanligt naturligtvis jo, jo. men inget annat inga nej. beslut att ta de tog ju redan ja. de beslut man tar hemma de är ju redan tagna liksom, ja. av någon annan. Uh, och uh, nej, det var det var alltså jag mådde ja, psykiskt dåligt ja, man, talat att vet. inte vara efterfrågad. 20, jag gjorde jag gjorde samma sak 2013. Ja. Jag gick ju hemifrån och där, då var jag narkosjuksköterska turistchef, informationschef, marknadschef ja, ja. Och, och, och vd för United och går hem och telefon är helt jävligt ja, tyst. Ja, det är skitjobbigt. Det, jag tyckte var, det som jag, det som jag liksom sa efterhåll det, det är att man, man har lärt sig vilka som var ens vänner och vilka ja. som var vänner med bara för den position man har. Ja, den är så jävla ja. tydlig. Så att det ja, det, liksom... nej, ja, alla som kan håller på länge tappa ja. ner istället för slutar helt. Ja, ja men det, ja, jag håller med. Det alltså, gick ju inte det i mitt fall. Det var ju ja. bara att packa ihop direkt men, men det är en rekommendation ja. för det blir väldigt tomt alltså. ja, Man ärg. saknar kompisar, arbetskompisar, ja, ja. inte ja. kompisar, arbetskompisar. Ja. Och, ja. och ja. ja, men det var som min fru hon sa första, första halvåret så sa hon så här, du satt ju bara och tittade. <coughs> nej, det gör jag väl inte. Oh, du nej, du satt man man blir så. lite halvapatiskt. Ja. ja. Ja, men det är väl en bra tips. Mm. ner istället för liksom klipp tvärt. Ja. Eller gå till något annat. Gå inte bara från. Nej, men, men, men ha någonting ja, som ja. betyder något för någon annan. Ja. Inte bara egen vinning för det, det, det är inte kul heller. Man vill ja. känna att man be, betyder något. Men skit samma. Ja, en, en dag så, så läser jag då en väldigt tråkig nyhet, jag som är djurgård. <laughs> <Ja. laughs> Och så säger. Och sen jag har jag liksom gråtit och, <laughs> och alltihopa. Så ni säger, jag, fan, det här är det någon form av cirkel som håller på att sluta alltså. Ja. Det det. För då, då helt plötsligt läser man i, i morgonbladet. Eh, på den tiden hade vi ju massa olika typer av medier här i Tranås. Bonjers ägdes ju inte allt här i Tranås. Nu är det ju liksom bara 5 som är en uppstickare på mediemarknaden. Allt annat är ju Bonjers nu mer. Mm, det vet jag vad. Mm, ja. ja. men, men då läste jag eh, i, i någon av de där blaskerna. Att Willander eh, kandiderar, eller hur, det är så man gör också, så till ordförande. Du måste väljas, va? det är ju en förening, eller hur funkar ja, det? Ja, men exakt. Ja. Nej, jag kandiderade inte, de ringde och mig om jag ville. Ja, om du vill. Ja, om du vill ja. Men, men så, så någon, det var ju inte, en, Nej, det var inte en politik på det sättet. Nej, men det Nej. var ändå något beslut som måste fatta ja, fattas. Jo, jo det, det är klart att ett årsmöte måste ja. fatta beslutet, Nej, men, ja. ja. Så det var valberedningens förslag? Ja, och det kom ganska tidigt. Och det var ju det som fick näsan över vattenytan igen, kände jag. Ja. Efter ja, september, då när jag slutade, så ringde man från Jönköping i november. Och sen var det ju en process då, intervjuer. Det är ju noggrant det här. Ja, det, är ja, det är ju klart. Sveriges finaste uppdrag, som min mellanson säger. Ja, okay. Du måste ja. ta det, fast. Jag, jag var inte så på, han var ju skitgalen. Ja, okay. Så jag tänkte, ja, ja, jag ja. får vi göra det då, men... Men, och då hade man ju det liksom ja men nu är man ju med, jag fick sitta ja. med på som fungerat på styrelsemötena redan ja. direkt och de skötte det väldigt proffsigt, måste jag säga och ja. sen blev man lite impad själv och tänkte fan de hittar någon i Tranås men inte någon i Stora i Jönköping ja, just det. men det tror jag att det var politiken som gjorde skillnad de visste ju att jag hade klarat ut ett ordförandeskap så att säga ja. och det är ju ja, ja. i sig en sak men så att, nej det kändes ganska enkelt sen att tacka jag, jag kommer ihåg det jag sa inledningsvis i programmet om att HV tog så väl hand om mig när jag kom ja. hit som 17 år. Det, det påverkar ju ens synsätt på mm. saker och ting ja, det är klart. Så, att, det, så det var inget svårt beslut och, och nu tycker jag att det var rätt beslut också det tycker ju de i Jönköpen med vad ja. ja, kul, men nu så åkte de ut ja det visste jag inte naturligtvis, nej. jag visste ju inte om jag skulle vara ordförande för SOL SHL-lag eller för ett hockey svenslag, men nej. Men samtidigt när, när det var ett faktum så var det ju total nedstängning i Jönköping. Det var ju värre än pandemin. Ja, så det var ju ja, alltså det var helt sjukt så sorgsna ja, människorna ja, träffade. Men ja. någonstans där föddes ändå någon, någon liksom rebansch. Ja, jag tänkte passa dig som hand i hand. Så det ja, det, så så det. det kunde inte bli sämre tänker Nej. jag. Nej. Och, ja, kan ju ha han tvåan också. <skratt> Jo en fall men, men då hade vi 1700 medlemmar B och bara på några månader fram till egentligen när jag tillträdde det officiellt i juni så ökade vi, nu är vi 8400 medlemmar. Är det sant? Ja det är helt sjukt. Ja, det, jag, är det, det har klart. ju aldrig hänt eh, någonstans. Är det en frikyrka? Man undrar ibland. Men eh, ja nej men det var, det var ju en enorm utveckling. Ja. Företag och sponsorer de, de ställde sig upp och sa nej de sa inte att ni ska tillbaka, de sa att vi ska tillbaka. Ja. Så stor är hockeyn i Jönköping ja. så att eh, det finns ju ett kolossalt driv. Ett kolossalt tryck naturligtvis ja. och, och därför blir det lite som politik. Alltså det finns jävligt mycket vilja som du ja. ska ta ställning till och försöka lotsa det här skeppet för HV71 som, som klubb och förening. Det är en stor eh, apparat. Alltså vi omsätter ju 125 miljoner. det är ju galet. Och många anställda, inte bara hockspelare utan även tjänstemän då som sköter marknadsföring ekonomi. Precis som vilket företag som helst. Så att eh, det är en kolossal apparat. Finns det, Nu Finns det en plan då? Eller? Ja, den planen är att bli bäst i Sverige. Okay, Och då menar inte jag att man måste vinna SM-gulv på aha. här sidan utan det kan lika gärna vara på damsidan. Men, men att, att andra i Hockey Sverige ser HV som ett föredöme, okay. det, det, det är min bestämda uppfattning. Att vi kan nå dit, vi har förutsättningar som inte många har. Vi har fyra isytor exempelvis. Vi aha. äger anläggningen själva. Aha. Värderat runt 200 miljoner så Förutsättningarna finns där vi har skit många duktiga ledare. Så det, det gäller att skruva lite mer på alla detaljer och tävla mycket mer varje dag. Okay. För vi är ju en tävlingsport. Ja. Isok är, är en idrott som gäller att vinna. Så, att, så det jobbar vi mycket med och, och därför lägger man ett pussel som tar lite tid. Supportarna vill att det ska gå fortare. Det är klart. Men så enkelt är det inte. Man måste hitta rätt människor på rätt plats och, och flytta lite och... Ja. Kanske till och med avsluta en del. Vilket ja. vi fick göra tidigt skede Kände ja, det att klart. vi blev tvungen att byta ja. vd och klubbdektor. Inte ja. för att han var dålig, men för att få in ett nytt ansikte, en ny röst. Precis, att, och, och tala om att nu är det. Nu är det, nu är det, nu är det ny, nya saker på gång Ja, det också, skickar ju signaler. Ja, ja. Ja, så är det. Men du, om man, om man skulle titta på då, vad, vad, jag, vad, hur, hur går det för HV idag? Jag ber om ursäkt, ju Nej, det behöver du inte men Hur går det för här laget? Har vi så mycket mer än här laget i och för sig? Men oh ja. det, är det. Ja. Nej, men det går bara sportsligt för nästan alla lag. Mm. här laget ligger ju fel i runt, tycker ja. jag. Men nu är vi där vi är. Vi leder serien med några poäng. Och det är ju enligt plan. Det måste jag ja. erkänna. Vi lägger okay. mer pengar än någon annan förening på att ha ett bra lag. Ja. Så hade vi inte gjort det så hade det känts som ett misslyckande. Men det avgörs ju. I sista matchen, vi spelar i playoff-matchen mot uh, de åtta bästa lagen går ja. till kvartsfinal, semifinal okay. så det gäller att vinna sista matchen där. Då uh, ja. är vi tillbaka där vi är hemma tycker jag. Okay. Och det är att det är otroligt litet det ska man vara klar över. För det är många som vill gå igenom det. <hör> Men vi har förutsättningarna att göra det så Ja, än så länge känns det bra. Det var, då, det var någon som sa att en, en bra idrottsförening det är en, en bra idrottsförening med spets. Det är, en bra, det är en idrottsförening som har en bra bredd. Så är det. Är det, så i, så är det vi så vi har 600 ungdomar exempelvis. Och, och, och det som växer snabbast nu det är tjejhockey. Ja, men den är faktiskt den är, den är, den, det blir, jag vet inte det, det blir, det blir, det blir mycket, det är mycket mer spel. Eller, ja, det är mycket alltså, mer spel. Det är ju mindre fysisk kontakt. Aha, med, men, så det blir ju mer spel aha. absolut och och de blir bättre och bättre. Jag menar har när den var ny, den var ju säger nu då, mer eller mindre oduglig. Ja. Men idag är det ju, alltså ser man tjejer på elitemål, det är ju alltså det är jävligt bra spel. Men det där är ju någonting man tycker man ska ta, ta, ta, ta, ta, ta med sig över att när man gör någonting nytt på ett nytt sätt, börjar på något nytt då är det ganska odugligt. Ja men så är, det, så är allt ju. Innan alltid. man har lärt sig. Ja, ja. Och det, det, det är därför man måste våga ja. prova också. Och sen får man inte göra så många jämföra killa och tjejer och spela hockey. Det, det är helt olika förutsättningar. Man måste ja. jämföra tjejer med tjejer och killar med killar. Ja. För gör man inte det, det finns ju ingen idrott mer än hästhoppning, säger jag då. Utan att tänka efterläsare längre. Där man är på ja. exakt lika villkor. Fuck, ja. för öppet fönster. Ja, schack för öppet fönster. Ja, det är ju lika villkor ja. också. Ja, ja. Nej, men det finns ju vissa. Ja, men ja, det men inte sådana fysiska spotter är ju definitivt olika förutsättningar. Men du, Anders Milander, alltså en timme med dig. Det kort ja, det går ju hur fort som helst. Vi har ett par minuter kvar så här. Men berätta nu, vad, vad, vad kommer hända nu under 2022 då med, med i föreningen? Ja, alltså det, det primära nu det är ju det besked vi fick igår att vi får ta tillbaka publik igen. Vi ja. har ju ett snitt på, hade innan, innan de sista recessionerna på 6000, vilket ju är nästan högst i hela Hockey-Sverige, ja, det är något till IC lag ja, som ja. har mer, eller sol lag men annars så ligger vi där uppe i topp och vi har väldigt trogna supportare, nu får de komma tillbaka ja. till matchen på onsdag mot Västerås jag hoppas att de, att de vågar som, det, för ja. jag tror att många kommer ändå vara lite försiktiga mm. trots att men, man är Trots med all rätt sa, ja. visst man men, men det, och, och att det förhålla i sig så vi inte får nya restriktioner mitt i för det, det kostar ju sjukt mycket pengar för idrotten jag. att uh, inte kunna bjuda in publik. Ja. Så är det ju så. Och någon gång i april maj så, så spelar vi slutspel det vet vi och uh, i min värld och i den bästa av så går vi upp till SOL där vi <trycker> tycker och många andra att vi, vi ska vara. Med, med tanke på historiken HV har varit i 36 år. Ja. det var ju ett jättedebakel Åke Ullan uh, Vilka, möter vilka Du är vilka ni i sista avgörande match. Jag tror Ja, jag tippar alltså ja, jag tippar det, det är ingen nej, som visste. modo björklöven Slash Tror Vågat. Nej, ja. men det är de tre som ja. de är de är bra och uh, spelar väldigt jämt ja. med HV så det, det är något av de tre då kommer det avgöras på straff. Nej det tror jag inte. Det hoppas jag inte heller för det är, det är för mycket. Nej det kan det inte för det är riktigt sadden Okej, okay, han okay, spelar att ja, sista okay. målet vinner. Så det udda målet kanske bäst ja. det kan det mycket väl bli det. Ja. ja. men då håller vi tummarna då. Äh, man ska väl kanske inte men, fast Djurgården är jävligt bra i fäktning just nu. <skratt> ja, men i hockey går det annorlunda. <skratt> nu hörs det väldigt dåligt just här inne. <skratt> ja. Anders där. Stort tack för att du tog av din tid och besökte oss på fredags för alla. Och lycka till med, med allt. Och sen måste vi ju ha. Du äh, brukar ju hänga här lite då och då, så du kanske dyker upp igen. Får vi se vad vi snackar om då. Jag dyker upp när vi har gått upp. Ja, 17 Tack, tack, tack. Hej, hej. Jag fram till morgon till ett show med Janne Honbom och Johanna Lind. Vi är